On je maser, ali ne masažer, kinezijolog, kineziterapeut, avanturist, strastveni biciklist i alpinist. Tko se sve krije iza prvog stiska vele sajma? <laughs> <laughs> pa, ovaj, dobro, dobro, ovo ovaj, je otprilike dosta dobro obuhvaća ono čime se ja bavim. A, pa ne znam, da, masažer, često ljudi odu u taj dio pro kremski. znači dobro. masažer to mi je najjaće, ali dobro, ja, ja sam iz toga isfurao za banciju dobru, jer ovaj, onda ja jednom sam napravio fotomontažu, vjerojatno si to i našao, Napisao sam, stavio sam svoju glavu i neki, neki električni uređaj za masa. Masažer. Znači, sam masažer Andrej, ne znam, 69, 99 ili nešto tako. Usput pokušavam indirektno utjecat na, na ovaj. na jezične sposobnosti naše nacije ali teško je to izbacit. Masažer si do kraja, što god radio i... I kako se Andrej osjećakao jedan masažer 69 iz generacije koje... Odlično, odlično. Žene me jako vole. <laughs> znači, isključiva masažer za žene. Pa za sve, ali... Ne maser za sve, ali masažer <laughs> za žene. Ne, <laughs> ne, Dobro. E, a što kažeš na ovu? prvi stisak vele Prvi stisak vele pa može. To znači da si onda na vele da tamo... Prostor u kojem radiš ili je to neka druga priča? Uh, u procesu sam, uh, u procesu sam uh, prebacivanje u drugi prostor. Uh, dakle, idem sad na završnicu, a pet godina sam bio na vele samo. Evo, do. Evo, sad, upravo se se prebacimo. Znači, ovaj, dana... uskoro ćeš postati onda prvi stisak uh, zavrtnica. Zavr. <laughs> Ali moj stisak je toliko jak da će i dalje se osjetiti na vlsm tako da može. Znači, neće VLSM ostati neći, neći, za prvi ne. stisak. <laughs> Dobro, e, kako bi ti nazvao posao kojim se baviš? Kako bi nazvao posao? E, ja se, za početak, imam onaj i ne volim se definirati. E, a šta, šta to znači? To znači da ne volim se držati samo jedne tehnike, volim kombinirati jako puno toga, jer smatram da jedna tehnika koja god nije dostatna da se riješi određeni problem. Svi smo mi različiti i ja, ja sam tako da volim kombinirati sve što mi padne na pamet, sve što sam naučio na fakultetu, na, na dodatnim edukacijama, na YouTube-u, video čuo, izmislio, zamislio, sanjo, sve to je... Znači i u snovima ti je posao? Je. Je, je, I uh, uglavnom, to sumirat, popravljam ljude. E sad, koju tehniku ću ja primijenit, to visi o čovjeku, raspoloženju, placebo efektu nekad. I to je uključeno? I to je uključeno, kod nekog više, kod nekog manje. I tako, evo, to je, popravljam ljude. <laughs> znači, ti si kineziterapeut koji je u smjeru kineziterapiju. Tako je. Uh, Specijalnost mi je manualna terapija. Znači razne tehnike koje su slične masaži, ali nije obična masaža. Nisam se htio ono, uh, zadovoljiti samo sa masažom, nego razne oblici. I trigger point, i dip tisu, i ne znam, i fascijalna. Sve što ima na tržištu ja sam pročekirao i implementirao neki svoj uh, svoj proces rehabilitacije. A ono što će biti na zavrtnici, zašto ide na zavrtnicu? Jer sam tamo, ću iznajmit veći prostor i ono što mi je falilo do sad, a to je taj dio kineziterapije, ne mogu sve pokrit, za to ću imati još jednu curu, koja će, koja kineziterapeut i jako dobar trener i još da masirat, tako da ove neke ajmo reći, običnije stvari i rizičnije klijente ću slat njoj. Mhm. Mm e, ovaj I naravno uh, sam proces kineziterapije, a ja ću... Ti ćeš namještati. Namještati, tako to. Po čemu je specifično to što ti radiš nasprvene, ne znam, obične masaže koju fizioterapeut možda radi? Uh, specifično je to što ja... Mene nije uh, cilj da tebi bude ugodno. <laughs> Zatome, <laughs> to, su, to su mnogi rekli. <laughs> Za uh, baš voli briga, meni je cilj da te popravim i uh, recimo dođeš mi s nekim problemom i onda, onda tražimo, naravno, neka dijagnostika. Uh, iako se i o diagnostici može pričati, ali no, dobro, to su neke možda kasnije teme, da sad ne širim previše. Uh, gledam, gledam ovaj, znači sve, kako se krećeš, čime se baviš, kako živiš, i sve to pokušavam uklopiti u neku cjelinu i, ovaj, i, i pokušavam se fokusirati na baš tu tvoju problematiku, da to riješimo i da ti kasnije, da mi se što rijeđe vraćaš, ne da mi budeš stani klijent, klient klijent, da mi hodočastiš, to ne volim, nego da ono, u, u cirka dva, tri puta da mi napravimo maksimalno i da dalje ti tu tamo ćeš vježbat ili sa teom, ili sa svojom dragom, ili s nekim trećim, ali da, da, nađeš, da nađemo mehanizam kako da mi rijeđe se vratiš. Znači ti osim što radiš na licu mjesta sa, ne znam, pokretima i nasažan općenita, da. znači ti još radiš nekakvu edukaciju samih tih ljudi, kako da ispravi svoje probleme? Pa, pokušavamo. S nekim je to lakše, neko će to bolje prihvatiti i stvarno će se držati tih nekih naputaka, bilo čega što se već ono, pokušamo ispraviti u njegovom uh, obrascu uh, kretanja ili nečega, uh, ali neki ljudi jednostavno... Većina je takvih, jednostavno držat će se toga tjedan dana, dva, dosadi će im i on će tražit rješenje horuk i, i, i pokušavam da i, i uđem u, i u glave tih ljudi i da bar malo ih osvijestim ali naravno, kažem, nisam mogu ostati na veli seno, nisam se mogu širit mislim da će o, ova cura Thea, da će upotpuniti ono što ja pružam jer ne mogu na sve strane, puno ljudi je tu, moram ja nekad <laughs> poput limonadu i odmoriti, Odmorit, otići na Island. Otići na Island. E, kako je to sve krenulo? Daj mi, daj mi probaj nekako definirati točku od koje si ti krenuo, znači kada si ti pomislio, e mene sad to zanima. Da li to bilo prije fakulteta, da li to bilo za vrijeme fakulteta ili možda nakon fakulteta. Kad si ti sam sa sobom odlučio, e sad, to što želim raditi. E, a onda mora ispričat kako... Kroz povijest, Da, a, povijest, cijelu povijest. Uglavnom, Čim si se bavio od početka i to sve slobodno. Krenulo je dosta rano, Ove, mislim ja sam uvijek bio sportski tip, ono, počeo sam s nogometom. Pa košarka, odbojka, streljaštvo, ping pong, tenis, sve žije sportove sam probao i pokret nije uvijek bio ono, u duši, cijeli jasan neki ono, pokret. I, i stano sam dolazio u, u, u susret sa nekim ozljedama. i sjećam se još, znači kod je juče bilo, osnovna škola, Mislim da je drugi osnovne, je 90 je devedeset i četvrta otprilike. Na klopici u Sopotu uh, sjedim sa frendom i ovaj i pričam o tako nekim bolovima. Me boljala me nešto noga i on mi je ispričao o nekom tipu iz samobora koji namješta kosti. Oh, čudo, neko, nešto, on, ti njemu dođeš potrga, on uha... Uh, namjestite i Desko jako miči. puno ljudi dolazi kod njega i me, meni je to bilo onak wow ja bi, ono zamišljao sam sebe da to mogu ali nekako mi je to bilo jako daleko m, dosta abstraktno mislio sam da to može biti on chosen one da to neki da, uglavnom je, on mi je tu klicu inicijalno mislim da, da je to bio taj trenutak e, i onda to vremenom, kako su neke ozljede dolazile kroz sport, mi je to malo po malo bujelo. I da bi se dogodilo da mamu mi je uklještila nešto, ne znam, prije 15. godina, i ovaj, možda malo ran, 12, 11, nebitno, uglavnom, otišla je otišla na neki tretman, bila je 3 minute i platila je jako puno novaca i on se sada naljutio i rekao, pići ti materina, vijećiš ti, uzet ti ja klijente i, i ono, to, to, to me još dodatno ovaj razbuktalo i šta još, čekaj, malo sam se pogubio, u međuvremenu vremenu ja nisam krenuo za fizioterapeuta, nisam krenuo za kineziologa, krenuo sam na ekonomiju, eto, da se nešto studira. Čekaj. Na studiju koje nam je? Koje su srednji šan? Klasično. Klasično nisam baš bio neki ovaj, učenik. Prolazio sam sa tri. Pa da, Ali prolesen... košarka mi je tad bila, ono, ja ću biti košarkaš. Znaš. Brzo sam skuže da neću biti... Jesu i tebe ozgljede isto krenuli? Nisu pa? mi ozgljede. Jednostavno nisam bio dovoljno dobar da... Treba priznat to sebi, što si prije prizna, što je bolje za tebe i to je to. Dobro uglavnom, krenu u krenuo sam krivo smjerova ekonomija ovo ono. I, I bio sam u nekom pedu, ne znam šta bi. Mutno mi je sve, ne znam šta bi u, u životu. I u jednom trenu mi se. Intenzivno sam razmišljao o tome, u jednom trenu mi se samo ono kao neki ono. Ona početna klica da onda sam mi se razbistio ok, kineziološki fakultet kretanje po, nije još tu bilo kao tičeš radi to što sad radim ali sport dvorana kretanje to to mi je bila neka misao i ovaj i, skožu, da ok, idem na kineziološki fakultet i kažem starcima ja se ispisujem sa ekonomije ono usred semestra i krenem se pripremat za kif i krena na kif. I... Znači, za to je potrebna hrabrost. Pa, ili ludost, ili hrabrost. Tanka je linija. Tanka je linija. Uh, niš, ovaj, spremu sam se za to. Radio na stvarima koje, koje su mi bile jako deficitarne zgibovi, na primjer. Sa dva zgiba sam došao na 15, dobro, to Napredak. Ne, sad sam opet na dva. <laughs> <laughs> I više, na fakt dobro sve išlo i uh, počelo me sve više zanimati neke edukacije vezane za kiropraktiku, za masažu, za sve to, ali su mi bile jako, jako uh, sumnjive, ono, puno para, ne znam šta dobijam za to. I, i, i kako se zove, mm, tak, ja kad nešto želim, tražim, onda sam baš... Ono, Ful fokusiram na to, i danima gledam internete. <laughs> I naiđem na tipa, zove se Krešo Gašparić, i on je završio isto kineziterapiju, isto te neke edukacije koje su mene zanimale. I kažem, idem ja njemu mail poslat. Pošaljem mail, ja sam taj i taj, i on mi odgovori, nađemo se na kavi, i onda sam ponudio mi da mi bude mentor. Kod njega sam jako puno naučio, on je baš usmjerio dobro. I onda sam radio kod njega na Moru, u 2010. Na, na Cresu. I skužio sam da... da... Od početka sam ja to prebacivo, ne kao... On je tamo imao medicinska masaža, sportska masaža, relax masaža. Relax sam ovoj kolegici, to nisam ih htio. Iako znam, mogu spavat čovjeka. Ne. <laughs> I ovi bi dođu da, na... Glatio, ma, ma, šta vas boli? I onda se ja tak odmah od početka krenuo popraviti ljude. On je bio neki švabo, imao je uh, tinitus, zujanje ušima. I... I... i ja sam mu nešto na vratu radio ovo, ono, i... Al tinitus mu je trajao, ne znam, 20 godina, tak nešto, ne, ne znam sad, to je bilo davno. I nakon dva tretmana mu se smanjilo. Kože, ono... O, što si napravio? Ja rekao, ba, da, gledaj, kao ti se već dugo, ti baviš. Kajom, ba da, pa da, vidi se, pa kao, jel' pet godina negdje, ja da, da, da. E, tu u tom nekom okuvjeru, jel' unutar već pet godina. Tu se spuže da, ono, stvarno, reći, da imam nešto, da, da, da bi mogao napraviti nešto, ali sam uvijek hitio sam i od početka sam krenuo solo. Tako da, eto, to je, to je neki... I onda si i završio kinezološki fakultet. Tako je. Kineziterapiju smerenja? Kineziterapiju. Koliko ti je to dostatno znanje bilo na kinezijologiji? Koliko mi je dostatno? Pa ja, ja sam jedan od onih koji smatra da je kinezijološki fakultet jako, jako, jako dobra stvar. I, i sve ovisi od, od tebi, kako ćeš iskoristiti sva tvoja znanja, sva tvoja poznanstva... Sve što si ti naučio kroz taj fakultet. Naravno da niko mene nije naučio kako ćeš ti nekome popraviti tinnitus, ali ako znaš dobro anatomije, ako znaš dobro fiziologiju, biomehaniku, ako se još na to nadograđuješ, kroz, ne znam, na internetu imaš hrpu literature, ako kombiniraš stvari koje znaš, ja ne vidim razloga zašto to ne bi bila jako dobra osnova za da dalje. Naravno, na koji na svakvom fakultetu ovisi o pojedincu. Koje ste sve dodatne više edukacije prošao? Na što si? O, pa prošao sam o, od neke japanske tradicionalne masaže i hiropraktike. O, preko diptetia i trigger pointa. I, I neke još sam, uh, reći da sam najviše od mentora naučio, ne samo od njega nego od još par mentora koji su bili što fizioterapeuti, što kiropraktičari, što ne znam, tajlandski maseri, znaš od svakog sam uzeo po nešto, onda dalje pomalo se solo. I što je najčešće što te klijenti traže? najčešće, a gled, najčešće su ti vrat i dio leđa, ali prije to bilo 90%, sada mi dolaze doslovno od malog prsta do... Kako mali, nema, nema. što možeš sa malim prstom? A, sva, um, Stvarno razno razne ozljede, ne, nema više pravila, evo. I to mi, to mi se sviđa, ta, da nije svaki put samo vrat, da nije svaki put ašao ono, malo mi tu ove pa ono klopatica nešto nastali Da, on klopa da ja malo stisnim, nego da mi dođu s ozledama za koje ja nisam ni čuo. I ono da se ja moram misliti ko Baltazar šta ćemo sad i, i to... se negdje Baltazara često da se si... je Baltazar Dr. House i ekipa. <laughs> to mi fora. Dobro, ovaj izazovno na koji način gledaš, naprimjer, kada ti dođe neko sa, ne znam, nakon nekakvih silnih operacije, kaže potrgoj koljeno na ono najsitnije moguće dijelove, da li ti ikad strah onako uzeti takvu neku osobu i raditi s njima? Ne, nikad me nije strah bilo, e, ne znam zašto, e, osjećam, kao prvo mislim da nismo mi toliko... E, E, toliko krhki kao što mislimo. Nekad si, već dosta ozljeda si mi sami umislimo da, da smo krhki nego što jesmo. Operacija ne znači ništa sad toliko rizično, mislim naravno treba imati treba to uzeti sve sa oprezom, treba imati znanje, ali ako se bojiš onda nemoj to raditi, ne, mislim vrlo je jednostavno, ako se ti nekom raditi na vratu ili nakon operacije ili ga pošalji dalje ili se bavi, ne znam, budi računo vođa. Pa. <laughs> Boji se brojima. Pa, bavi se brojima, I možeš ih ozlijedit. I to je to, neće ja, naravno da ću uzeti u obzir i njegovu operaciju. Nije samo tu koljena, ti si pomijel, ja imam da. recimo jednog doktora. Ko je imao sa obraćajek u Americi, ima potrgan vrat. Ne znam koji 5-6. Četvrti 5-6 kraljičak i ima pločicu i radio se na njemu bez problema. Jo, super bi bio najveći izazov u to vrijeme. Tako dakle, da ima stalno takvih, to mi je jako dobro. Ali razumijem strah od ljudi i to je isto dobro, ne, ne treba ne imat, ne imat strah. strah, to isto nekad može biti kontraproduktivno. Dobro, ovaj, a sad naprijed kad nađeš na nekakav problem s kojim si još nisi susreo, ne znam, sad si rekao pa onda hodaš ko Balthazar, kako ti ide nekakav proces razmišljanja kod toga? Znači, kad nađeš na nekakav problem, od čega ćeš krenuti? Pa, uh, gledam... Uh, Najčešće se tu radi recimo o nekom živcu koji je na nekom mjestu pritisnut nešto, nešto ga zeza. E sad treba vidjeti da li je to stvar tog mjesta gdje je točno bol, da li je negdje na ishodištu, da li je negdje na putu, Vidjet neke mišićne testove možda, pokret, naš uzet sve u jednačbu. I onda gledat, pitat ga šta je radio sa drugim terapeutima, jer obično ti dođu ljudi, kruže okolo, imaš, ne znam, deset nekih imena u Zagrebu i okolici, i ljudi ti idu malo kod ovog, malo čuli su prijateljni im. znaš, uh... kruže okolo, i onda ja pitam ono šta su i s njim radili. Ako vidim da je on, ne znam, deset puta pokušao nešto na tom dijelu, bezuspješno, onda možda ja tražim na nekom drugom mjestu ne, ali u principu vidi se vrlo brzo je ali jesmo ili nismo to je to je isto dobra stvar kod vrlo brzo se vide rezultati će li ih biti ili neće i koliko traje najčešće neka tvoj tretman recimo prosjeko ti termineo Um, kako, kako je ono koncipiran? Do, da, uh, da li radi 45 minuta? Nema, sat, nemam, to, ne, manje, nema, nema. nemam, nemam vremansko neko ograničenje. Pokušavam da to zbog naručivanja bude unutar nekih gabarita, ali u principu znam ima tretman od 3 uh, minute, doslovno, uh, do sati pol, kad mi je recimo... Imam ljude koji ne mogu ispod sati pol dva, dođe mi MBA košarkaš, moraš ga cijelog proći detaljno, inače ništa nisi napravio, ne mogu ga. Ali imam recimo slučajeva, došla mi je jedna gospođa nije mogla podići ruku. I mjesecima nemre dići ruku, nemre si grudnjak zveza, znaš, niš nemre s njom. I, I doktori su je uh, kljukali bez veze nekim lijekovima koji uopće ne, ne, ne, ne vidim nikakvu povezanost povjeza, uh, s tom njenom ožljedom. Slikali svašta nešto. Norma Belli, klasika. Norma zaldija. Zaldija ribuprofen, zaldija, da, kljukanje tabletama. Kao Norma da, da te opusti, da, da ti mišli, sam će te nadrogirat, zaspaćeš fino, super, ok, a to je droga. Mislim, nije norma Bell baš uh, igračkica, <laughs> nije to... <cegu laughs> plinim, saki, tak, to je ozbiljna droga. Uh, I uglavnom nije mogla dići ruku. I ovaj, ja sam skužio šta je, bila je, na primjer, tetiva bicepsa. Često ona je užljebljena tu i, i jako plitko. I znam malo nekad s puta, ajmo to tako reći, zdravosemljački. I, I samo je to. I to je bio dovoljan jedan potez, manipulacija. Od tri pol sekunde. I žena hop hop hop. I... Super. Da, šta, šta mi sad vrijedi, znaš, da se jedan numer stvario tri mm. sata. Samo bi ubezvede i stisko. I ne bi ništa napravili. Ili, kada je to tablet. tableta... Biopom. Ili operacija, koju često ljudi odu na operaciju zbog takvog neke banalne stvari. Dobro. što je kiropraktika u biti? Kako bi ti opisala kiropraktika? Pa manipulacija zlobovima, sad. Kiropraktika sama po sebi ovaj, misli, postoji u raznim metodama i u fizioterapiji, i u tajlanskoj masaži imaš elemente kiropraktike u japanskim nekim tehnikama, samo ih je ujedinio, ovaj, kako se zove, Amerikanac, ne znam koje godine, i eto, to je sad kiropraktika. Znači, to je onda, imamo rečeno, zdravstavljački namještanje zglobalo. Da, i to dosta treba staviti pod navodnike namještanje, na jer zapravo koliko god sam bio fasciniran kiropraktikom u početku, s vremenom sam vidio koliko nije dostatna za... Ono... E, ne, ljudi vole se poškljocati i to im je super, dobro se osjećaju. Ona je osjećaj je nakon. Ona osjećaj je genijalan. <laughs> ja sam se tako divno osjećam. ali te, ti plinovi se već nakon 20 minuta opet obnove i ti opet možeš to ispucati. Da li si šta namjestio? Pa vjerojatno da jesi. Vjerojatno ja ne bi imao posla. Znaš... Da. To namještanje je vrlo, vrlo pod uh, navodnicima. Znači <laughs> da si sad u pripremi za, ne znam, spominja se da ćeš objasniti to. Da, da. prstima, pa hoćeš šta to ovdje, ili... <laughs> je, uh, ba, to sam mislio, post napraviti o tome. Ali no. da, uglavnom ljudi se... Uh, jako mi je iznenadila izlazna anketa koja je pokazala da 90 nešto posto ljudi Uh, kuži da to uh, nema nikakvih negativnih utjecaja, a svaki dan dobivam pitanja, e Andrej, ako ja pucam prstima, uh, ću ja imati artritis? Mi pa se... nedavno je bila revolucija toga, da je istraživanje provedeno da je čovjek, ne znam koliko, 20 godina mm -hmm. jednu ruku, iz... to pucketao kako god, a drugu nije ništa i da nije bilo doslovno nikakve razlike. I... To, kao što rekao, to su samo plinovi, prilikom određenih pokreta, sad ali svaku to radi na neki svoj način, dolazi do nagle promjene tlaka i jednostavno čuješ taj zvuk i opet se obnovi nakon 20 minuta i opet možeš. I... Da li je to onda nakupljanje plina unutar zglobova ili kako? Da. Znači to da. bi tako bilo. Da, da. Zdravo sedlječki. Da, da. <laughs> A tko tebe namještaj? Znaš, no, ti radiš cijelo vrijeme, da. ti pritišćeš rukama, ti sigurno osjećaš nekad, neka pa kukat god. Imam par ljudi. Ovaj, uglavnom. ti sebe povjeriš ruke, znaš? A, slavoncima. <laughs> Eto, dobar sam sa Slavoncima. A, imam, imam par prijatelja, koji su isto fizioterapeuti, kinezioterapeuti, a, Miron Mikša, znam i Krešo ponekad. I oni me... E, nešta je dobra stvar kod ovog mog posla, što sam ustano u pokretu. I koliko god ja dosta fizički radim, e, uvijek se mogu namjestiti kako mi paše i, i, i to ja objašnjavam ljudima. Zašto ljudi boli leđa? Pa možete biti u najpravilnijem stavu, ne znam, ono sve Čitam ergonomski. Ako si ti dugo u njemu, ako se ti ne pomakneš 3 sata s mjesta, bolje ćete leđa. Ne. Vrlo jednostavno postura uh, postura je isto vrlo relativan pojam, ovaj mora se stalno mijenjati. Može se biti u pokretu. A to je jako teško ljudima koji koji sjede cijeli dan, koji rade u nekoj firmi i šta, šta sad on može možda otići na WC. Još je najbolje pušači, pa oni mogu svakih pola ono... sata idu na puš pauzu. Ja kad okay, pa poslije po... po... puši, pa ono malo vježbam. To sam ja na poslu baš primijetio, znači kako sam prestao pušit? Tako mi se bilo teže na poslu. Zašto? Zato što ono nemaš tih. Da je 3 minute. Znači, ti si te 3 minute maknuo, se nešto si malo napravio, malo si se stegnuo, maknuo si od onog posla koji radiš cijelo vrijeme. Svat tiš u biti da je puša, zapušače bolje. Zdvo <laughs> <Pušenje se> <laughs> za leđa. Možemo izvedenicu. <laughs> znači, <laughs> je ovaj sam nekakva vrsta presedana, je. Pušate zdravo za leđa. <laughs> evo, istraživanje <laughs> Daj mi reci nešto ovaj, o kappingu. Capping? No, da, da li ti to radiš? Radim. I š, sad mi molim te objasni, znači ja sam vidio da to ljudi rade, da, da dobio fine nekakve cuci fleke na ležima, ali šta je to u biti? Pa, ovisi koga pitaš. Postoje, znači ako pitaš nekog istoka ne znam, Kinezi slično, ili nekog muslimanske vjeroispovijesti, oni on će ti reći jednu stvar. Kinezi će ti reći ne znam čiji pročišćava energija, rješavaš bolesti, ne znam kakve s time. Okay. A ako pitaš nekog zapadnjaka, znanstvenika, znanos to skroz opovrgava. Kaže da je to apsolutno nema nikakvog statističkih značajnog učinka i ja sam krenuo s time, I ono, da vidim šta je od toga, šta je istina, šta je laž, gdje, gdje je tu. I ono, kupio sam svoje prve čašice i uh, skužio sam da, naravno, nije ništa čudesno, nećete te izliječiti od ne znam kakve bolesti, ali ono što mi se sviđa je da Kivo tkivo. Prije tretmana, neko kad je jako u spazmu, Stojiš mu to i on se ljepo opusti i dalje ti možeš... Znači, Ko ono, priprema sam. mesa, mesa, znaš, ono s <laughs> za, ovaj ako imaš neku žilavu junetinu, e, eh, malo da ju omekša. Vrlo jednostavno. Evo, ja ju koristim za to. E sad, vjerojatno si vidio na internetu Felpsa, on to dosta da. koristi. Tvrdi da mu pomaže u oporavku. Sad, koliko... Ako je to... Imalo, uh, psihički njemu pomaže, to, to je po meni vrlo, vrlo okej, okay. svaki... ne vidim, da. jedna ružno izgleda, nikad ne bi napravio samo uh, cupping uh, terapiju i samo ne znam, pol sata to ti stavio i uzati pare i dođenja. To, to uvijek koristi samo kao jedan nadopuna mom tretmanu, evo. To je, to je neka moja, ne znam da li te još nešto... Pa ne, nikad mi nije bilo jasno na kojem principu to A, može... podiže se fascija, ne znam, ali... Znači neko... svega, ponata svega da se opusti tkivo, evo, da se ono... Da bude mekše i da ti dalje... Sad, onda još gledaju gdje je tamniji podljev, je svjetliji, pa kao tu je neka neke Boljabok, blokade ne znači. energetske. Ja ne <clears throat> vjerujem u to, baš. Znači. Ali to je moje mišljenje. Ne moramo svi misliti isto. Što su to miogeloze? Jako sam dobro mu će rekao. Je, je, je. A, a opet jedna stvara. To je ono o, mit, gdje razbija mi opet. ono nešto. nešto. Da. Miogeloze imamo svi. Imaćeš ih uvijek. Neka će biti Aktivne, nekad će spavati. Znanost ih opet opovrgava, jer su radili obdukcije i ne znam, da li ono I nisu ništa našli. A osjetiš ih, ti dođeš. Da, da, da. E, sad, da je to zbog metabolizma koji radi za... dok si živ? Da, da. <laughs> to, stvarni... to mi je sad teško, nisam toliko, ovaj kompetentan, da bih to komentirao, ali, ali ovaj, to su, ja, ja bih to više nazvao kao neke trigger točke koje se e, stvaraju, odnosno, koje postoje na mjestima di, di e, nema dovoljno e, izmene tvari. I onda tkivo postane e, kao... Da li bi ti rekao k... da je to nakupi na mlječna kiselina? Ne, ne bi i neće kao ljudi misle da se to ali, razbije s masažom ne, nije po da ti si nekoji osjeti to prije i poslije masaže, tako da da, da, li, da li ti to primijetiš da to nestane ili da se smanji A, bude mekše, ali već u, uglavnom se vraća, ako ti ne promijeniš svoje neke navike tebi će se to vraćati, ćeš se u krug to je po svega a tvoje mišljenje o rolanju, znači foam rolling, okay. uh, da li ti prakticiraš za sebe? Da li pa znao sam nekim fazama prakticirat, uh, ok, stvar nije isto ništa toliko revolucionarno koliko u jednom trenu je jako bilo popularno da, da, da, da, da. par godina, ono, bili su i tečajevi foam rollinga, ok kao priprema pred trening, uz zagrijavanje, i eventualno nakon treninga isto malo za rasterećenje neko ne vidim ništa loše u tome isto mnoge su debate da, no, jedino, znaš šta je, treba kao i svemu imat mjeru ljudi dođu na trening i onda se sat vremena rolaju ne ne pravi trening rolanje ti može biti ono 3-5 minuta dovoljno evo mi radit 10.0 tisuća vježbi um, prevencije da pravi trening. Pre, dobar trening, smatram da je dobar trening najbolja prevencija i najbolja rehabilitacija za sad rolanje, svima tamo. Možemo diskutirati, ali da je napraviti dobar trening. Evo, to je. Ipak sa ja kinezijolog. <laughs> znači, moraš promovirati na trening. Rekao si da je biti najvažnije za čovjeka da se kriče. Tako je. Pod to kretanje, što je najbolje naprimjer za neku osobu koja nema nikakvih ambicija u nekakvom sportu. Mm, reći ćemo da ima već nekakvih 40-50 možda godina, znači neka srednja dob. Mm -hmm. Što je za takvu osobu najbolje da radi? Nikad se u životu nije bavila nekim sportom, nije sportski tip, ali osjeti već znaš velike promjene na sebi, što bi ti njemu preporučio? kao kineziolog, kao kinezi terapeut i pa. Euh, Ništa agresivno. Euh, pogotovo ako nema neku dobru podlogu, već su to lagano godine. Euh, da se ne uvrede znači, umjerena tjelesna aktivnost ali sad to je jako općenito. Ali ono što je sad euh, vrlo bitno nešto što on može dugoročno održavati. Ne nešto što će ići, neki program vježbanja što će ići 2-3 mjeseca pa prestati jer mu je ne super. Probably. Jel mu je sad super. Da, sad je super, da, super, će super šta... ili mu dosadi ili nešto što, zašto on ima ovaj neki, neku zanimaciju što, što, ga, što mu neće brzo dosadit, što nije pre -agresiv, agresivno. Smatram da mnogi današnji sustavi vježbanja su jednostavno preintenzivni, preagresivni -pre za ljudsko tijelo, a tu ne govorim samo o ovom crossfitu na primjer koji je po mene dobar sustav vježben, samo ovisi koga podučava, koliko brzo ćeš ti napredovat. Ovaj. Ali isto tako recimo velike probleme mi se pokazao sa školama trčanja. Da ovdje jako brzo napreduju i ne znaju stat. I to je ono što govorim, neka umjerena tjelesna aktivnost. Ne da ti sad u roku ne znam koliko mjeseci istrčiš maraton. A dojuče si bio na kauču. Kauč pateta. Znaš, jako, jako puno ljudi e, e, navuće se. To im je svojevrsna droga. I, I onda ne znaju stati. Kažu im i treneri, ono, daj malo sad. Uspo. On još ode sa strane i, i trči, ne znam. Radi. Ima se jednu ženu vremeno škola trčanja, teretana, zumba, znaš, treba se kretati, ali treba se kvalitetno kretati i treba se umjereno kretati. to isto ljudi zaboravljaju, treba imati odmor. Odmor Odmar je, je vrlo važan. Dio treninga. Evo. Kako objasniti nekom da je odmor? Joj, jako teško. Ako ne i najvažniji dio. Znači, samog napretka iza sprtaša i... To, to, ko uspije, ovaj, taj taj genij, ne, ne znam, i, jako često imam baš, evo, škola trčenja. <laughs> Nemam ništa protiv škola trčanja, ali, ali uh, tu, tu su mi jako dobri primjeri, ovaj. Uh, e sad, tu je i taj društveni aspekt, ljudi se druže. Uh, treniraju, luči se određeni hormoni, oni su sretni, Zadovoljni. bla bla bla. I ti njemu kažeš, nemoj ići na ovu trgu. Cijela ekipa ovisi o njemu. Šta će on staviti na Instagram? Znaš, puno toga je povezano. Pa spremala sam se, spremo sam se mjesecima, sad mu kažeš, pa bolje bi bilo da preskočiš ovaj... 100 milija istra, ili ne znam, I, i najčešće me ne poslušaju. I onda dolazi do... <laughs> dolazi do ponovog dolazka. Koji... Do da, da. Ili nekom drugom, ili meni, nebitno, ali... dobro dobra mehanika pokreta, znači koraka u hodanju, trčanju, biti jedna od najkompleksnijih stvari. Zna? Da, ja. Šta ja bi ti rekao na to? Pa, ja, ja bi više... Ko ne zna hodati i trčati, da. on će imati dugoročno jako i... velike problema, to je nešto što radimo cijelo vrijeme, Tako stalno je. hodamo. Tako je, i to i ko ne zna upotrebljavati da, da prostiš dupe, na je isto najedno. Pa da jer <laughs> zašto? Bu, zašto? Ajde sad. je taj koji će ti stabilizirati pokret kuka i dalje će se prenositi ili na leđa ili koljeno ili... Znaš, i, Većina ljudi tu ima problem, znači mediusi i ostali glutalni mišići jednostavno ili ih ne znam koristiti ili su im preslabi ili uopće ne razmišljaju o tome, a trebali bi. Da nikad nisam mislio da, je on, da će neko staviti naglasak na gluteus. Gluteus. <laughs> gluteus je se. Gluteus <laughs> se zakon. Znači ti si jedan zadnik muškaraca koji naginje na to. Je, <laughs> yeah, yeah, gluteus uvijek. Prvi. Dobro, dobro, dobro. E, vidio sam neku sliku, ali mi nije bilo jasno, nisam dalje mogao pronaći ništa što bi povezao s tim. Dobro. Si ti nešto imao u Dinamo i si ti radio s ne. Dinamom nešto? Ili, vidio ne, sam da je ne. neka slika sa Mamićem. S Mamićem i Krznar Mamić i... Nije bilo jasno, šta, je, šta je se krije? A... To smo bili na prijateljskoj utakmici na Maksimiru, a radio sam s njima u ovom a, saudijskom klubu Al Nassar. E, i ništa, igrali smo tomu prijateljsku utakmicu, onda su to i novine snimile, posle sam ja izbacio, eto, sam radio s mamićem. <laughs> a, mogu ti reći da jako, jako, jako ugodno iskustvo. Uh, u tom Al Nasru, u, u Strušnom stažeru je bio Zoran Mamić, Štefanić, uh, Krznar, uh, Ibrahimović i Klafurić. Ne znam jesi čuo za taj imena, ali u mnogome tu je to top, top. I način na koji se radilo m, baš me ugodno iznenadio. I mami sam, i, i svi dečki, znači ja sam tamo došao novi, ono, mlad, relativno nedokazan. O kojoj mamiću pričamo? Zoran, Zoran, Zoran. Zoran. I, ovoj, uh, toliko su me uvažavali, da je to nešto nevjerojatno, ono, sam sam se pitao, wow, ono, a, ako bi ja rekao da određeni igrač mora tako i tako, u tom režimu trenirao. Znači, bila je ta komunikacija kineziterapeut, manualni terapeut što sam ja obnašao, kondicijski trener, trener i, i selektor, odnosno mamić koji to sve ovaj, hendla i svi smo imali odličnu komunikaciju, uvažavanje. Ba, jako, mislim da svaki klub bi trebao imati uh, takav način uh, Rješavanja problema, odnosno brige o igračima, da i nisam spomenuo lječnički tim, fizioterapeute, znači ono, baš smo svi bili nekako, svako je svoj dio dao i to uvažavanje, jako, jako ugodno iskustvo, tako da nije bilo, ja sam, ne znam, mamić, faca, znaš, ko ti, nego stvarno jednaki smo svi, tako da, evo. Da li se vidiš dalje negdje? U tom dijelu posla. U klubu nekom. Da. Uh, da li ti ikad zanimao sam trenerski posao? Ne. Recimo kao trener, Aj. ne mora da biti fitness trener, može biti trener ne je u nekom klubu. Ali... U jednom trenu je, sad sam toliko odluto toga da, da ne, ne znam, evo sad si mi baći u uhon, ko zna šta će biti. <laughs> Uh, ne kao trener nemoj molim te, nemoj, molim te odustati od ovog posla zato što previše ljudi koji me poznaju će, ovaj, znači, ustekalo, veliki, znači, će se u velikim bolovima znači se ja znači još većim e, da. <laughs> tako da nakon uh, ovog podcasta će <laughs> uh, nisam nisam kao trener eventualno sam razmišljao u jednom periodu na fakultetu i kao neki kondicijski trener ali m, o, o, Ovdje se baš osjećam. Svoj na svome. A doslovno znam da zvuči ovaj patetično, ali ne osjećam se kao da radim. Eto, to, to, je, to mi je najljepša stvar u ovom poslu. Da, na što sam malo prije rekao. Da ovaj, žena doma je... Daj dođe kući, bar prije nešto zaspijem. Da, ha? da, pa radio sam u jednom trenu malo previše, ono, dolazi doma oko 10 na veće, pa ono, ona već spava. <laughs> A da. E, vidio sam da dosta, ovaj, bicikliraš, da ideš često na ono nekako planinarinje. Gdje, otkud tamo? Otkud pa sam... to ti je... Je ovaj, ovaj drugi dio posla tiče se, ne znam, odgovaranje na poruka, poziva, pitanja, tisuću i rad s ljudima isto nosi svoje. I prve godine kad sam radio sam se malo pekao, nisam znao da će to toliko utjecat na mene i moram ti pridati da na, koliko god sam volio to, mislim volim, um, Jako mi je ispravdnilo i trebalo mi dugo da se vratim. I onda sam mora naći nešto kako se napuniti, kako da ja budem stalno na nekom nivou što fizički, jer i fizički sam u jednom trenutu otišao na 112 kila, ali još bitnije je psihički se razbistrit, resetirat. I kako sam ozlijedio koljeno, pa košarka više nije toliko aktualna, bicikl je idealan za, za tako planinaren. nešto odem uh, tamo u, po Turopolju, malo se provozim sad, sat i pol, kroz jedan. i to mi je između ove dvije smjene kak radim, uh, reset i nakon toga mogu raditi sto godina uh. a planinarenje? planinarenje isto, odeš na velebit, dan i pol i osjećaš se kao da si bio tijan dana na, na godišnjem ne, nevjerojatno nešto, ne jesi problem? A, slijeme <laughs> slijeme ali ovaj, defensivno da, baš me zanima taj dio nakon. Da, znam, to... mi onda ne znam, nekakvu jednostavnu rutu možda nekog, za nekog početnika premožiće a... u stazu odi na vele biti gdje se te Odi do zavižana imaš fino dva sata do zavižana postaviš auto i lagano Premužića, i tu će se zaljubiti u planinu. Uh, nije teška staza, može ju bakica proći. ali vidici su predivni, na otoke, na, na predivno nešto. Ti si bio na bijelim stjenama, ali tako? Da. To je slika preko koje sam ja tebe pronašao. Ne znam, neko je na Facebooku, možda čak i Brkljačić, na neko. Aha. Mislim da je lajko ili nešto je bilo ubiti. Jedna sam vidio tu sliku, i onda sam otvorio da vidim gdje se to nalazi u biti. Da, da, da. da. I onda se valjda, mislim, preko toga našao dalje na, našao na <laughs> Ne, onda, an... znaš, vidim da dosta ljudi dolazi kod tebe. Mm -hmm. Da dosta ljudi, ovaj, ono, znaš, nije to samo da će ljudi objaviti sliku koje ja sam sad, kod fine ovoga kinezi, kinezi terapeuta, ali ne znam, tako nešto. Nego ono, ljudi izgledaju dosta zadovoljno sa tvojim poslom i mislim da zato ono dijele priču o tebi, šire glas. Trulic. Tako da ovaj... Da, to mi je drago čut. To, to je dobro. Da, e, kakav je Island? Da, a sad... Pričaj mi o Islandu. Dobro, šta, znači... šta ti je najbitnije? Ne, sve, znači, sve. kompletno iskustvo tvoje Islanda. Koje su njegove razlike nas promovlje? Uh -huh. I što je tebi, ono, ostavilo dojem tamo? Ja obožavam prijerodu, to je broj jedan. E, I dođeš tamo i ugledaš krajolike kakve si, ono, nikad nisi vidio, on si vidio na nekoj, nekom dokumentarcu. Vidiš zemlju kako je bila prije, ne znam, par tisuća godina dok su vulkani ono, šikljali okolo stvari, gejziri. Če je doslovno zeleno, zeleno, zeleno, rijeka, vodopad, vodopad, gizir, glečer, rijeka, rijeka, rika zeleno. I nema ljudi puno, glavni grad Reykjavik ima oko 120.000 stanovnika, nema nigdje kužve, to je meni jako bitno. <laughs> Taj osjećaj prostranstva i da ne čekaš u prometu mi je... Tako no, ne... da živi u Zagrebu, ne zna cijeniti... Eh... Negu Tako je, tako je. Ko Zagreb, evo, 5.8. u 11. veće? Prazan grad. E, Prazan grad, evo. tako je, tamo cijelo vrijeme. Google pokaže crveno, a ono ispred mene na semaforu tri auta. Da, uglavnom, predivan otok. E, nije tako skup kako ljudi to... Mislim, nisam jeo vani. Nisam se usudio njestu vani, jer te cifre jesu skupe. Ali na kraju krajeva bilo gdje u Europi neboš u Parizu baš jeo ne znam, nešto vani, neki biftik. Ne znam, ja, ja barem ne bi. <laughs> Pojao sam jedino vani hot dog, to je bilo dobro. <laughs> A šta je još za Island? A, nije tako skup, predivni krajolici, Uzmeš si auto tamo, mi smo uzmeš rentaš, mi smo uzeli Daču, Duster, po, obavezno pogod na sva četiri i onda možeš proći doslovno cijeli otok, ne samo onaj vanjski dio po cesti, nego možeš unutrašnjost di, di jednostavno moraš imati pogod na sva četiri jer su ono off road, prođeš kroz rijeku da, zato je da Dač i Duster reklame sve na Islandu. Da da, ne... da, da, da. Dač i je stvorena za to. Reklama za Dač. <laughs> mislim, možeš ti i bolje auto, ali... Al, Dač je sasvim okej okay za to. Uh, tuljane smo vidjeli, da. vani na plaži. Uh, na susreću nisam vidio nasukane kitove, to mi je žao, ali... Mislim da su i spasili, bar sam to tako u glavi, ovaj zamislio, o, ljude nisam baš upoznao, jer smo stalno kruzali okolo, tako da ne mogu ti reći nešto za ljude. Koliko je dovoljno da bi dobio onako full dojam, koliko je dovoljno vremena Pa mi smo bili tijedan dana, mislim da sm, 80% otoka smo prošli u tijedan dana, a bilo bi još bolje da smo uzeli kamper, i da se nismo svaki put morali vraćati u Reykjavik, to smo malo fulali s organizacijom, ali dobro, nemo, za prvi put dobro. Idemoš ponovno? Dobro, do, do, do idemo opet. <laughs> Već gledam karte prek Skyscannera. <laughs> Odlično. A da reći, koliko imaju nogavitnih, igrali ste? E, ja sam vidio tri ili dva, tako nešto. Neko mi je napisao sad uh, neki komentar na Facebooku da imaju 20, ne znam, ne vjerujem. <laughs> Preo što sam cijeli otok, od... ne znam, Negli. sakrili su i Sjećam se, ne znam, priča kao ono, evropsko nogometno prvenstvo je bilo u pitanju, ili svjetsko, nebitno, i sad su pričali o Islandu, kako je to reprezentacija koja e, nema 11 profesionalaca u cijeloj reprezentaciji. Znači, mm. nema 11 profesionalnih igrača, nego sto ono igrači koji... Rukometaši. <laughs> da, i rukometaši, ja mislim, bili u pitanju, da, kao no. svi, ima neki lječnik, ja mislim da je jedan igrao, isto, ako se ne varam. Eto, ima nadje za mene, možda. I sad ono što sam danas tek vidio ovaj, kod tebe, e, gdje je pas nestao? Daj sad ljudima... Ovaj, A nemaj, nema, i... se tu. <laughs> Kogod A... vidi kakav je pas u pitanju, gdje A... da je... To je mješankica ovaj, belgijsko, u, u tipu belgijskog ovčara. I juče bila je na čuvanju kod mojih roditelja na Odri. Uh, Reci lokaciju gdje je zadnji nji puta vidjena kada? A, u dvorištu u Odri. Dobro. Tamo i sad otišla je u nepoznatom smjeru. Nemamo još nikakvu informaciju povratnu, da li ju je neko vidio. Uh, obavijestio sam sve žive, moguće post je podijeljen pre 300 je nešto puta, što me boš iznenadilo. Da, zavadneš, svaka čelost, ono, hvala. Sve šimteraje smo obavijestili, ne znam, sutra ću lovce, da lovce, jer tamo po tim poljima ima lovaca. Ne znam, ne znam, Možda ću angažirat tragača, psa tragača i neki dron, ne znam. Ne znam, ne znam šta još šetalo sam i cijeli dan to je po noći danas cijeli dan tako da ne znam, ne znam više di da idem baljda će se vratiti <laughs> eto ja se nadam da, da će ta priča pronać sreta nekakav završetak a sad zato imamo onako nekoliko pitanja na koje ne moraš puno razmišljati nego ono... Ono, ti... pucaj a, na prvu na prvu što god dobro što bi napisao na billboard? Da imaš priliku napisati na billboard koji bi se, prola... koji bi se nalazio po čitavom gradu, po četavoj Hrvatskoj, što bi napisao? A tiče se... Uh, whatever. Vjerojatno ovo što mi piše na Majici Sebić. <laughs> Zašto? Ne znam, evo, rekao si šta mi prvo padne na pamet, to mi je padne, ne znam, evo, nemam ne, neku povezanost, ne znam, fora mi je taj Sević. A znaš šta se ti sad reći, sad sam ovaj, kako smo pričali o tom Islandu i cijelo vrijeme razmišljam zašto ovaj ti baš nekako pripadaš na Islandu pa zbog brada. E, brada. Znaš, ono, viking, onako, nekakav, Sević, ne, eto, to je to, vidiš, A, sve se to uklapa. Sjetanje. koji bi si savjet dao prije pet godina? Koji bi si savjet dao prije pet godina? Čitaj. Voliš čitati. Ne. Ali, žalost, nedovoljno. Cura, recimo, čita... Ono, to nikad nisam vidio nekog da toliko čita. Ja premalo, pre evo. Nemoj me, Nemoj me pitati koje knjige. Ne čitam dovoljno. <laughs> ne, ja čitaš... Ne... Stručnu, štoš literaturu. Štoš? Stručnu literaturu čitam... Uh... Kad god uhvatim vremena, ali ovako neke stvari van toga premalo, evo, mislim da stalno si govorim čitaj, ali... Pronaći ćeš ti svoje vrijeme za čitanje, tako da jednom, jednom kad se uhvatiš čitanjem, biće ti jako teško zamisliti se da ne čitaš. Znači, ja sam osoba koja nikad nije čitao, znači, u sred, tokom cijelog svog školovanja, jedna znam da li sam pročitao Malo knjiga, neću spominjati da se moji profesori ne bi uvrijedili, ali ova, jako malo knjiga. I tek onda, kasnije, pronađeš nekakvu knjigu koja te zainteresira i sad ti čitaš, čitaš i uvedeš li nekako, ona je svaki dan će čitat, recimo, 15 minuta. Imo sam pokušaj. <laughs> Bezuspješni. Dobro, <Onda>, ali... <laughs> Radiću na tome. Znači, to bi ti bio savjet ovaj prijedno. je. Eta onda, za pet godina te držim za riječ da ćeš čitati. Može, U što ti vjeruješ da drugi misle da je ludost? U što ja vjerujem? Mhm. Pa vjerujem da je to ispravno. Da to tako treba, da je to način. Ludost. Najbolja investicija koju se napravio? Najbolja investicija, a kad sam si kupio a, tule ove, za, za auto, onaj držači za bicikl. <laughs> to je najbolja investicija. Da, da. zašto? Zato onda mogu gdje hoću s biciklom, odvezem ga i idem. Dobar. E da, znači ja ti sad u zadnjem vrijeme imam jednu onako, a ne reći plan ili tako nešto, ali imam, zamislio sam se da jednog dana kad god kad bicikliram na primjer, do mora i nazad. Dobro. Kakav bi mi savjeti da? Nemoj. <laughs> Opasno je. Zašto? Zato jer ljudi jako, jako ludo voze i ne poštuju bicikliste. I imat dnevno deset situacija koje će ti biti na, na ovako da, da te lupi. Ali ako već ideš a ja vidim da ideja si, da si blizu toga obavezno retrovizor si uzmi. <laughs> ne, uzbi i imaš čak uh, neki uređajuč koji ti signalizira jer uh, možda će ti se događati u nekom trenu malo ćeš biti van uh, fokusa ćeš se razmislečeš o ovom podkastu uh od čvori o nečemu i ovaj neće sčut auto i onda imaš alarm da ti se približava auto stvarno tak to i izbjegavaje ove magistrale ko pomozješ A ti kad biciklista radiš onda biciklista s obzirom na taj savet? Ehm um, ješ idem odra tur, odra hrašće dragonožec, pisarovina, ali ono najstarije ceste, naj... što dalje od ovih bržih brži cesta. cesta I koliko kilometara otprilike najbrži što su jednog vremena? koliko vremena imam, ako imam kraću pauzu, onda nekih 30 km napravim, da se ne, ne umorim previše za drugi dio dana. Ako imam više vremena, onda napravim među 50 i 100. 80 km. Ja. Onda ćeš definitivno ovaj neku rutu malo utjeći. Da, da, da, da, pa da... Možda, možda. da, krenem onda I... s time prije ovih ekspedicija. Da, moraš, moraš. A moraš u brdo, moraš. Da, da. Odi do Pokupskog. Gdje tam? To? Točno. E, odeš, i, i, i, znaš gdje je Odra, Buzin? Odra. Da, to je sad e, ovaj e, od, od, To je moja, recimo, polazična točka, ali ideš tim cesticama na jug. Prema Lukavcu, pa onda dalje imaš uh, dubranec tako ta sela, opatija, imaš se, opatija to je foda doći, sutpiš se, pored opatije i kažeš, evo, došao sam bi ciklon na moment. <laughs> ove godine je dosta. Eto, Eto onda do, ove godine godina zračeš neke 10 km u tom damu i onda će što je zahtjevno brdski onako da li mislim. Pa ako imaš 100 kila kao ja onda ostaje zahtjevno. Tebi to neće, koliko ti imaš nekih 70 i... 3. 4 <laughs> Ali jako točno. Da. Znači, vidi se oko ovaj koji prepoznaje konstituciju. Da, da, da. da, da. To... Obično bolje pogodimo. Da... A, dobro ćemo te vangre, crne, <laughs> U... A ova crna majca vjerojatno sakrila. Da, da, da. da Takila si... i pol mi je, pol mi je <laughs> Je te... Da, meni se sto kila su brda dosta teško. tako da tebi neće biti toliko. Bitno je imat neki normalan e tempo, ne prejak i... Onda sigurno idem do opati i slikam, pošaljem ti sliku Bože. pred opatijom negdje. Stegirajme. Bože. <laughs> e, koji je najveći rizik koji si poduzeo u životu? najveći rizik. Pa to kad sam upisio kinezijološki fakultet bio ogroman rizik. Imao sam već jedan fakultet, išo mi je, položio sam glavne ispite, A s druge strane spomeno sam da sam prolazio s tri u srednjoj i imao sam jako malo bodova, tad su se drugće se bodovalo od 2008. Ako si prošao s tri, dobio si 30 bodova, ako si s četiri, onda 60. A s pet sam deset, znači Nikakva ja. razlika između četvorke i petice, Velika razlika između trojka. I to su jednostavno išli eliminirati trojke. A, i, znači, šanse da upišen su bile na, na granici mogućeg. Evo. I, jedva sam upisao na kraju, bio sam 156. A, od 165 koji su primali, a po prijemnom da se gledalo bio bi u top 10 kad sam malo drug čitili. <laughs> ili treniraš? Da, ali nedovoljno. Teretana i to ili... A, mm, bicikl, je Bicikl, planinarenja, premalo teretane. Evo. Teretana mi fali. Ma, malo mi je spetalo u jednom periodu za podlaktice. Jako su mi opterećene podlaktice. Onda ako... Da, god radiš, puno trpe podlaktice. Tako, i onda nisam htio da mi se uvuče neka upala i onda malo mi je to izgovor... Treba bi više u teretanu, evo. S kim bi se mijenjao na jedan dan? Znači, oćeš od poznatih osoba, nepoznatih osoba. E, ja bih bi, htio bih žena na jedan dan. Da se odmoriš. E sad to... Da... <laughs> Neću to ako Nego, kao... Šalim se. Samo da bolje Stiraš. razumijem neke stvari. Evo. E. Volim bih bi žena na jedan To će ti reći nešto poslije ovoga. Dobro. E... E... I reci mi još nešto šta, u čem bih htio biti bolji. U čem bih htio biti bolji? Uh, htio bih biti bolji u... Uh. Baš si... Ovo su jednostavna pitanja, ali zapravo... Sad, sad si tek ušao... Htio bih biti bolji... Aha, mi htio bi biti uredni e, u doma, doma u, u urednost, čišćenje, stana, sauganje i tako to. Tu Trici imam jako puno prostora za napreda. I ti ostavljaš čašu na stolu, jel? I svaš... Da, <laughs> razumijem. Čašu. <laughs> Dobro. Ili imaš još nešto da bi poručio Svim ljudima koji će ovo slušati, gledati. A... Inam, ja svašta <laughs> još. Ja. Da, da će mi težeći ova priča, ali poprilično... Vjerujem da ti ide sasvim dobro. Da. A, šta im imam poručiti? Pa, a, da... Pričali smo kako sam počeo, pa da vjeruju u sebe dok kreću u nešto i da, da se ne boje biti poduzetnici ili nešto i da samo krenu i da budu ako već idu nešto da, bu, da ne budu prosječni nego da budu top i onda mogu uspjeti ako si prosječan onda previše, prosječnog na, previše prosječnog na tržištu ili ćeš se onda utopiti sa cijenama ili ćeš jednostavno nestat, izvorit ali ako al, ak ideš u nešto onda moraš biti onom najbolji, najbolji mogući što može. evo. Dobro, ajde još jednom samo ponoviti ljudima, molim te, vidim, vidio sam da je ovaj jako da se jako potrudio oko potrage za psa. Ponovi još jednom, kako da te ljudi pronađu po pitanju psa, e, na koji broj da ti se jave i gdje je posljednja lokacija, bila? znači još jednom, Aha. Pa, znači vjerojatno, negdje na potezu odra, mala mlaka, Uh, znači taj dio Zagreba viđena je negdje u polju kod mojih roditelja, znači Odranska ulica u Odri, broj telefona je 095 834 2506 mogu mi se preko Facebooka javiti, preko Instagrama Whatsapp, Viber bilo šta bilo kakva informacija ono, da su vili sličnog psa, već i to mi nešto znači ne znam, bilo, bilo. Znači, slike imaju... Slike imaju na Facebooku, na Instagramu, na storijima, svuda sam objavio. Dobra, gdje te ljudi sad još uvijek mogu pronaći nove lokacije, gdje ćete možda moći pronaći na drugoj lokaciji? Pa, službeno otvorenje će bit nekad u 9. mjesecu. Zavrtnica 17, pored Squoša, tamo je blizu Squoš centar i da. fitness, odmah uz njih zgrada. Tako da imat ću neki parti neke ovaj, parti usiljenja i tako, eto, nadam se da će priča zaživjeti i da, eto, da će to biti dobro. I vidio sam da se nekad na YouTube-u nekakve videe. Zašto nisam nastavio ste? Zašto nisam nastavio? Zato jer a, počeo sam čak i zarađivati od njih, mislim dostavio ovo i u jednom videu se čulo na televiziji je sviralo ne znam neka pjesma i onda su mi uzeli svu lovu i zabranili i onda sam se ja naljutio e neću više na YouTube-u ništa objaviti glupost trebao bi opet znam, Nastavio s time ali s drugog možda s drugog maila <laughs> drugi account traper de, definitivno ja mislim da bi trebalo krenuti s time da mislim da ljudi imaju što naučiti od tebe, da bi ljudi uživali e, slušajući tebe i gledajući kako rješavaš neke druge probleme, možda bi to bilo jako dobro i za tvoj posao, to je siguran sam da bi, ali mislim da bi e, puno ljudi imali velikog benefita od toga da vide na koji način ti pomažeš ljudima i kako da sami sebi možda pomogu u nekim situacijima. Je. E, evo ga, hvala ti što si došao. A tebi na pozivu? Što si se odazvao, nema na čemu i nadam se da ćemo opet nekad nekakav razgovor ovaj, kad budeš nako, nadam se da ti ja neću trebati u <laughs> profesionalnom smislu i ja tebi <laughs> ali eto, hvala ti što si došao i bilo je stvarno ugodno razgovarati s tobom i pa dosta toga sam i naučio mogu te reći, nadam se da će drugo nadam biti. se da ti ja nisam preapstraktne odgovore dao možda nekad malo ne zvučim ovo, koncizno odem u širinu ali evo. to je poanta svega ovoga da, dobro si ti to isto i usmjerio tako da hvala ti evo. hvala još jednom na svemu i... evo rukate <laughs>